Așa cum am ascultat această cântare, Har Slăvit, ce frumos va fi în veșnicia care urmează. Tot despre acest Har vom vorbi și tot despre acest Har în sufletele noastre se va înălța spre slava tatălui Ceresc acele cântări de laudă și slavă căci dacă n a fi fost acest har, nimeni nu s-ar fi putut mântui. Har înseamnă, într-un cuvânt, ceea ce este de fapt Dumnezeu Tatăl. Evanghelistul Ioan a definit numele lui Dumnezeu ca fiind n-a putut un alt nume să-i dea decât Dumnezeu este dragos. Din moment ce știm că altceva mai mult sau mai puțin, n-ai cum să numești decât iubire, este limpede. Când e vorba de iubire, când e vorba de dragoste, ca să putem pricepe și mai bine acest adevăr, în lumină nu există întuneric. Acolo unde apare... Lumina, întunericul dispare. Căci întunericul nu este altceva decât lipsa luminii. Când vorbim despre Dumnezeu, Tată, așa cum am spus că El este iubire, este limpede. Orice suflet care dorește cu adevărat să se bucure de ceea ce este El, Dumnezeu, poate veni. Tocmai așa să-și înțelege toate îndemnurile care le dau Sintre Scripturi, două îndemnuri foarte importante. Unul, ferice de cei ce îl caută pe Domnul, deci este absolut nevoie în suflet să se vadă această dorință, această sete de Dumnezeu, să te bucuri, să dorești să fii cu El, să știi cât de minunat este El. Când acest lucru îți stăpânește sufletul, atunci Într-adevăr, el se lasă descoperit. Deci, al căuta pe Dumnezeu, al dori în suflet, este acel lucru pe care Biblia îl spune. Zice, Dumnezeu privește de la înălțimea cerurilor peste fiii oamenilor să vadă E cineva care are priceperea să mă caute, zice Domnul? Deci, ăsta este mijlocul, mai bine spus, prin care omul poate să se bucure de cel har ca el, Domnul, să se lasă descoperit. Odată ce omul a ajuns la această revelație, să-L cunoască pe Dumnezeu Tatăl, din clipa aceea, toate binecuvântările lui Dumnezeu sunt date sufletului flămând și însetat după Dumnezeu. Dacă această sete, această dorință ne lipsește în suflet, oricare ar fi acele lucruri sau mijloace să spunem, prin care să te apropii de Dumnezeu, nu poți să te apropii. Pentru că Dumnezeu este foarte interesant să știm. El nu forțează niciodată ușa Inimii. Absolut. El bate la ușă, dar așteaptă. El este atât de fin în iubirea lui încât lasă omului de plină libertate ca omul să hotărească, el să alege. aleagă. Și când omul alege și hotărește, el îndată îl răspunde. Găsim în atâtea locuri în Scriptură cuvântul acesta. Eu l-am căutat pe Domnul și El mi-a răspuns. În atâtea locuri scrie acest cuvânt. Dacă nu-l caut, dar al căuta asta nu înseamnă numai o prezență, să zicem, în adunare sau chiar și în rugăciune. Dacă rugăciunea e o simplă formalitate în viața noastră, el nu se va descoperi niciodată, să știți. Nu se descopere. El până nu vede în inimă că acolo există acea așiță, acea dorință, acea sete, După el, el nu îți răspunde, să știți. Când Bila vorbește despre felul cum el răspunde, sau auzim un alt deset. Și când strigă un nenorocit, Domnul aude. Dar știm cu toții ce înseamnă un Suflet nenorocit. Adică un Suflet care nu vede nicio altă speranță decât numai spre Dumnezeu și în îndreaptă gândul. Și strigă. Când Dumnezeu vede pe un astfel de om că nu are nicio altă speranță decât el e singura speranță spre care omul își îndreaptă privirile, Domnul răspunde. Altfel nu. Așa se înțelege de ce? Toată lumea, mai mult s-a mai pus în fiecare se roagă, așa cum prisepe, ce știe El, la o biserică, și totuși, uitați-vă, câți din cei care spun că se roagă sau merg la o biserică sunt mântuiți. Ups. Deci cauza pentru care Domnul nu răspunde e tocmai ceea ce am spus. de când citim cuvintele lui David în Pisan, sufletul meu însetează după Dumnezeu, după Dumnezeu cel viu. Deci e foarte interesant, după Dumnezeu, cel viu. Haideți să vedem și aici un lucru. Când aia face cu ființă vie și îi vorbești, îți răspunde. Adică nu poate rămâne mut la cuvintele tale, pentru că e viu. Fie că-i vorba de bucurie, fie că-i vorba de o durere, îți răspunde. Dar dacă strigi spre ceva care este mort și îți închipă că te aude, așa cum multe lume se roagă la o icoană sau la... mai știu ce... Cum lumea crede că dacă ăsta a fost un sfânt și se roagă, îl ascultă. Trebuie să înțelegem că Biblia vorbește că Dumnezeu nu este un Dumnezeu celor morți. El este un Dumnezeu viu. Iar Apostolul Pavel ne spune într-un cuvânt când vă rugați să credeți că El este. Adică nu trebuie numai o simplă imagine în gând că dacă mă rog Dumnezeu m-aude. Nu asta înseamnă rugăciune. Rugăciunea înseamnă atunci cum tot apostolul Pavel vorbește despre ce este credința în evrei. Este acea încredere pe care o ai în suflet că în ce rostești, în ce spui există. Iar mântuitorul de partea lui ne învasă și când vă rugați și cereți un lucru să credeți că las și primit și îl veți avea. Deci uitați-vă ce înseamnă dacă știm cum să ne rugăm sau cum știm că putem să fim ascultați de Domnul. Altfel e totul așa fără și de multe ori noi rămânem puțin așa cu un suflet amărât. Că ne tot rugăm pentru un anumit lucru și Domnul nu răspunde și nu întrebăm care este cauza. Dacă te întrebi, atunci vom vedea, tot din Sfintele Scripturi, cauza nu poate fi alta decât cum s-a vorbit până acum. Și atunci, tot ceea ce m am împiedicat să am, ceea ce Biblia spune, cum trebuie să mă înfășeșez înainte Lui Dumnezeu lepăt ceea ce era o piedică în calea mea de a cunoaște sau de a fi ascultat de Domnul. Noi nu prea dăm așa importanță gândurilor firii pământești. Și pentru că nu prea dăm importanță, le lăsăm, dar ele sunt adevărate gâze. Care ne pădesc în mintea omului și care îi ia omului din Suflet acel singur gând care trebuie să fie El, Domnul. Și când aceste gânduri, cum sunt tot prorocul, când gânduri negre cu grămada se frământă înăuntru meu, deci, dar ca să știi că le ai, Trebuie să le recunoști și noi, din păcate, când aceste gânduri, felul de gânduri, prejudecăți, ai gânduri că tot așa ai ceva de spus, ceva împotrivă în ceea ce vorbește cuvântul sau ceva de judecat, de condamnat atunci când este vorba să asculți, și vin multe și multe gânduri din acestea și îți împiedică inima ca să fie culoarea minte la Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă le recunoaștem, cum spune prorocul, când gânduri negre, El aici și le vede, și în momentul când aceste gânduri le vezi că sunt rele, atunci tu strigi și pe dată și simți mâna lui Dumnezeu pe capul tău, cum îți aduce acele mânghere înseamnă cuvinte de speranță, cuvinte de nădejde, cuvinte că el e cu tine, că te ascultă în cei mărturisești. Și sunt multe lucruri care pot fi o adevărată piedică în calea noastră de a cunoaște pe Domnul. E, haideți să învățăm acest adevăr ca să ne bucurăm de acel har despre care am auzit în cântare cum spune apostolul Pavel lui Timotei, că Harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru totul oamenii a fost arătat. Păi e păcat să-l pierdem. E singura șansă pentru suflet de a fi salvat. Harul lui Dumnezeu. Dacă acest lucru nu căutăm să-l prindem, să ne folosim de el acum, cât suntem în viață, după ce plecăm de aici s-a terminat. Nu mai putem nimic schimba după ce am plecat din lumea asta. Omul va rămâne pentru totdeauna ceea ce aici am învățat, ceea ce aici i-a plăcut, în ceea ce aici s-a trudit ca să fie, să dobândească acel har sau mai de da dreptul spus prin acest har așa stare după voia Lui Dumnezeu. Dar când vorbim de o stare după voia Lui Dumnezeu, haideți, vă rog și aici să mai venim cu o întrebare. Care o fi această stare după voia Lui Dumnezeu? Avem foarte mult nevoie de această cunoștință care vine de la Domnul. Când vorbim despre această stare după voia Lui Dumnezeu, cuvântul ne-l arată tot pe el. Care o fie cel El, aici este vorba de Domnul Isus, pe care Dumnezeu Tatăl l-a făcut pentru noi, este scris acest verset, neprihănire, l-a făcut pentru noi, înțelepciune, l-a făcut pentru noi, mai întâi de toate, răscumpărare, apoi, de ceea ce avem atâta nevoie, pentru că trăim în acest trup de carne, care permanent ne cu cugetul, cu gândul, cu pofte și cu alte lucruri de sfințenie. Deci, aceste patru virtuți, aceste patru daruri, sunt de la Dumnezeu și Cuvântul spune că toate astea, ele ne sunt date în Domnul Isus Hristos. Și Biblia vorbește că Dumnezeu Tatăl l-a făcut pentru noi răscumpărare, neprihănire, L-a făcut pentru noi înțelepciune și l-a făcut pentru noi sfințenie. Vedeți? Deci când vorbim despre Tatăl, iată cine este Tatăl, într-un cuvânt. El a știut că noi oamenii, datorită păcatului în care ne-am născut, noi nu putem face binele pe care îl cere Dumnezeu Tatăl. Motivul este păcatul din calea noastră. Și acest lucru puțin îl știm, pentru că fiecare din noi avem despre noi înșine. una căutăm să ne facem o părere bună. O părere bună. Haideți să învățăm tot de la Domnul Isus. El fără păcat, El fiul lui Dumnezeu și cineva l-a numit Bunule. Și El zice, da, pentru ce mă numești bun? Deci unul singur este bun observați, iar noi pretendem că, iar ceea ce ne face să pretindem că suntem buni, sunt anumite lucruri cu care noi ne înderetnicim și care au ajuns chiar și o obișnuință în viața noastră, în ce privește faptele, în ceea ce ne place așa zis în lucrurile religiei și multe alte lucruri pe care le socotim că dacă astea toate le avem, avem și acea stare după voia Lui Dumnezeu. Iubiții mei, frați, haideți, vă rog, să facem un pas mai înainte, să urcăm o treaptă de la treapta asta, de la treapta asta despre noi înșine, că avem și calități care ne dă dreptul să ne socotim că suntem buni, să urcăm pe treapta la care îl vedem pe Domnul Isus ca om pe pământ, pentru ce mă numești bun? Unul singur este bun. Dar de ce așa? Pentru ca să ajungem la acel cuvânt din Cartea Apocalipsei în care se spune că în împărția lui Dumnezeu nu va intra nimic întinat. Pe păi, Domnul, ca să nu intre nimic întinat, asta înseamnă, de fapt, ca neprihănirea lui Dumnezeu trebuie să fie complet în noi dar această neprihănire pe care o cer el, eu ca om n-am cum să o pot câștiga prin ceea ce eu fac în fapte sau în alte lucruri, nu, nu pot. Și atunci se pune întrebarea, bun, dar cum pot eu totuși să ajung la această stare de neprihănire? Cuvântul vorbește foarte simplu, E cu verset biblic. Sunt multe versete care ne stau în față, dar mă opresc la unul care ne vorbește. Uh, hai să luăm pe cel din Evanghelia după Ioan, din capitolul 1. Dacă poporul evreu, care este poporul lui Dumnezeu, n-a putut să se bucure de acest har ca să ajungă la această neprihănire pe care o dă Dumnezeu, în persoana și în lucrarea fiului său și au rămas la faptele lege, ei împetendu-și inima n-au putut să ajungă să se bucure de acest hart care vine de la tatăl. Și Biblia spune mai departe în acel capitol 1 din Evanghelia după Ioan, a venit la săi Aisări și ei nu l-au primit. Deci uitați-vă motivul, nu l-au primit. Întrebarea a venit la Esei. Se pune întrebarea dar pentru ce a venit și cine l-a trimis? Și descoperim în această întrebare că Tatăl l-a trimis în scopul ca poporul evreu, care era poporul lui Dumnezeu, să fie mântuit. Și poporul acesta n a înțeles. El a rămas la litera legii dată de Dumnezeu pe muntele Sinai, dar legea a avut un alt rost, nu rostul să dea omului neprihănirea, căci legea nu a putut să facă răscumparea sufletului nostru, ea nu dăruiește omului nimic, ea este aceea care cere omului să trăiască cum spune ea, legea. Și omul a încercat și n-a putut. Și aici a fost greșeala omului. A gândit că dacă el se trudește să împrimească legea, va ajunge la neprihănirea pe care cei cere Dumnezeu. Și bila tot ea este așa care spune că este învederat, că nimeni nu va fi socotit neprihănit prin faptele lege. Și evreii nu au înțeles acest lucru și au rămas mai departe tot la lege. Iar versetul din Ioan spune mai departe pentru că nu l-au primit și atunci cuvântul spunem celor care haide să citim versetul pentru că e, e foarte interesant acest adevăr și la care putem să învățăm și noi chiar dacă nu facem parte din poporul evreu ca, ca nasie, ca popor dar totuși suntem poporul lui Dumnezeu prin chemarea de care ne bucurăm, prin Evanghelie, dar din nefericire multe suflete se găsesc în aceeași stare ca și evreii de altădată care rămân la litera legii și nu știu ce este harul lui Dumnezeu. și prin har a fost mântuiți, prin credință, spune Pavel, și deci aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu că dacă e darul lui Dumnezeu, atunci de ce te tu să ajungi în această îndepărtare? Face un lucru foarte simplu pe care cuvântul cere și îl vom auzi. Ia să auzim. Dar tuturor celor ce l-au primit și în paranteze se spune adică celor ce cred în numele lui, le-a dat dreptul să se facă copii al lui Dumnezeu. Poftim. Deci e foarte simplu nu trebuie gândit că nu știu ce trebuie să fac ca să ajung la această neprihănire. Încă din Vechiul Testament prolocul Eremia vorbește despre venirea Mântuitorului despre numele pe care el va da și îl vor numi Domnul neprihănirea noastră sau starea noastră după voia lui Dumnezeu. Deci uitați-vă acea stare de care s-a vorbit mai înainte, prin propria noastră voință sau putere, în faptele care le să că mă poate face să am această stare după voi, nu putem căpăta. Dar revenind din nou la cuvântul de mai înainte, dar dacă îl primesc, iar cuvântul al primii înseamnă a crede, bun. Dar ce anume trebuie să cred? Că pe oricare l a întrebat din toți. Pe orice creștin, îl spune, da, cum să nu, eu cred, Domnule. Bun, dar ce crezi? Păi cred în Dumnezeu. Bun? Și ce mai crezi tu despre Dumnezeu? Păi cred că El a făcut cerul și pământul și noi oameni și ce altceva mai crede? Păi ce se mai trebuie? Păi nu, asta înseamnă numai credința, dragii mei. E adevărat, El a făcut pe toate, dar asta nu înseamnă că tu ai ajuns la acel gând pe care el are Dumnezeu ca să-și deschidă el inima față de tine. Acel gând este acela pe care Iisus Domnul îl spune, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurului lui Fiu ca oricine crede în el să nu piară și să aibă viața veșnică. Dumne, dar ca să ajungi la acest gând trebuie să te vezi cine ești adică nenorocitul de care s-a vorbit mai înainte. Nu nenorocitul că n-ai ce mânca sau n-ai un adăpost, nu asta înseamnă nenorocire. Nenorocit înseamnă acel care nu îl cunoaște încă pe Domnul, care încă nu l-a primit pe El ca mântuitor. Vă rog încă o dată, haideți să vedeți ce înseamnă acest lucru. Mântuitorul Isus vând să arate cât de important este să te știi răzcumpărați și mântuit de Domnul. Deci nu vă bucurați că duhurile vă sunt supuse, că faceți minuni și că fapte și alte lucruri, ci bucurați-vă că numele vă este scris în cartea vieții. Deci iată care este adevărata bucurie. Deci orice altceva, fără ca să ai numele scris, sunt bucurii trecătoare. Dar dacă îți ai numele scris în cartea vieții, domnule, ata este este împărăția, pentru că vine ziua fericită pe care o aștepți, să-ți auzi numele, cum încă Domnul a vorbit din vechiul testament celul pe care i-a iubit. Te cunosc pe nume, ești al meu, zice Domnul. Când ai această încredințare că El e cel care te cunoaște pe nume, și numele ți-l scris în cartea vieții, ești suflet fericit, atunci poți să te bucuri de ceea ce și Pavel vorbește când zice fie că veghem, fie că dormim, ai Domnului suntem, fie că mâncăm sau bem, ai Domnului suntem. Ne întrebăm, dar ce a avut Pavel în vedere de rostești aceste cuvinte atât de sigure că ești al Domnului? Ce a avut Duhul Sfânt în vedere? faptul că Hristos a murit pentru tine și că ai numele scris în cartea vieții. Și asta e adevărata bucurie pe care o spune Iisus. Și bucurați-vă că numele vă este scris în cartea vieții. De aceea, iubiții mei frați, Dumnezeu care este acest între noi, să ne încredințeze El prin Duhul Lui. Ce înseamnă mântuirea? Mântuirea înseamnă ce spune Evanghelistul Ioan în Epistola 1 -a. Acel cuvânt care este atât de plăcut și atât de uh, uh, minunat pentru orice suflet care vine la Domnul. Iată ce spune Evanghelistul Ioan în epistola sa din capitolul 5. În întâia epistolă. Iar Ioan nu vine cu cuvinte numai fără a avea o bază. Asta este iarăși important de știut. Orice cuvânt pe care noi îl citim și îl credem, el trebuie să aibă o bază de la care pornește acel cuvânt care îți aduce în suflet fericită încredințare că nimeni și nimic nu-ți poate răpi în suflet Ceea ce prin acel cuvânt Dumnezeu a sădit în inima ta. Vă rog, notați bine acest cuvânt. De deci ce așa? Dacă răstim cuvântul: Doamne, îți mulțumesc că sufletul meu e în mâna ta. Doamne, îți mulțumesc că tu m-ai răscumpărat. Doamne, îți mulțumesc că sunt al tău. Cuvintele acestea, pentru un om religios nenăscut din nou, înseamnă mândrie și că o să se mândrește. Dar pentru cel născut din nou, e un adevăr. Vedeți? Cel ce mărturisește așa, el nu se laudă, el face o mărturisire înainte lui Dumnezeu, ca și copilul pe care îl ai, tată, Iar cuvântul ne vorbește când noi rostim numele lui Dumnezeu, tată. Biblia spune că îl rosim pentru Duhul Sfânt. Pe Domnul, când pe Duhul Sfânt eu spun lui Dumnezeu, Tată, îți mulțumesc. Domnule, asta nu este o mândrie. E un adevăr ca și copilul meu din familia mea, când îmi răspunde că îmi spune Tată, indiferent la ce, nume, la ce se referă când mă strigă, de un adevăr care îl rostește. Nu e un străin. Nu un străin poate să-mi spună mie tată. Tată îmi spune cel care știe că este copil. Iubiții mei frați, este minunat să avem o judecată sănătoasă și logică în ce vorbim, în ce gândim că dacă, dacă asta ne lipsește, nu ne poți să citești dar nu pricepi nimic din Scriptură. Așa se poate pricepe cuvântul Domnului. De aceea Iată ce spune Evanghelistul Ioan, ca bază al cuvântului pe care îl vom citi mai, după ce citim mai întâi. Ce spune el aici, în Epistola 1, capitolul 5? Mai întâi citesc primul verset. Oricine crede că Isus este Hristosul, este născut din Dumnezeu. Și oricine iubește pe cel ce l-a născut, iubește și pe cel născut din El. Foarte interesant. Ca să ajungi la nașterea din nou, din Dumnezeu, trebuie să crezi că Isus este Hristosul. Dar, de fapt, ne întrebăm ce înseamnă numele Hristos, această definiție pe care o dă cuvântul lui, ca fiind Hristosul. Este vorba despre melul, întrebare bun, dar în ce scop aveți acest Isus pe pământ? Și Biblia vorbește limpede în scopul ca să ridice păcatul lumii, cum a spus Ioan, care a fost trimis înaintea lui. Deci dacă el, ca scop, a avut pe al lui să ridice păcatele lumii, întrebarea se pune cred eu despre mine că păcatele mele au fost și ele ridicate în acel munte de păcate pe care Hristos l-a luat asupra lui pe lemnul crucii, oricine crede Că Isus este Hristosul, este născut din Dumnezeu. Bun. Dar vrem să vedem care e mărturia acelui Suflet că are naștere din nou. Și uitați-vă că tot în acest verset se spune. Și iată ce spune mai departe. Și oricine iarăși trebuie notat bine. Vă rog, notați bine aceste cuvinte. Și oricine iubește pe Cel ce l-a născut, iubește Domnul, iubește și pe Cel născut din El, adică pe fratele tău, care la fel ca și tine l-a primit pe Hristos prin credință în inima Lui. Iar un alt verset spune cunoaștem că am trecut din moarte la viață pentru că iubim pe frați, Deci, mărturia limpede pentru un om că este mântuit, el iubește pe cel născut din nou, din Dumnezeu. E fratele lui. Dacă când vorbim despre iubire, haideți și aici iarăși, că de multe ori ne înșelăm. Eu zic că te iubesc, dar părtășie cu tine nu am. Asta nu înseamnă iubire, să știți. Asta înseamnă, mai bine spus așa, care face parte din o frumoasă conduită viață trăită omenește între oameni. Și cu cei de afară, noi ne purtăm frumos, cu respectul cuvenit. Dar asta nu înseamnă că am părtășie cu ea. Asta nu înseamnă iubire. Iubire înseamnă atunci când am așa părtășie când pot să mă rog cu el, când pot să discut un cuvânt cu el, când el simte sau eu simt, fie că e vom de durere sau de bucurie, la fel ca cel de lângă mine, sau dacă trebuie și situație de așa natură că mi se cere să-mi dau viață pentru fratele meu, o fac cu bucurie. Deci asta înseamnă iubire. Nu, iubirea nu înseamnă închipuire. Mi-închipui cât te iubesc, dacă nu este vorba de această uh, relație, în rugăciune, în cuvânt, în a simți unul pentru altul, la fel, lisește, nu este iubire. Și iarăși spune mai departe cuvântul: Iubește pe Cel Născut din El. Cunoaștem că iubim pe copiii lui Dumnezeu interesant și cunoaștem că iubim pe copiii lui Dumnezeu prin aceea că iubim pe Dumnezeu și păzim poruncile lui. Și una din poruncile lui este chiar în Evanghelia după Ioan. Porunca pe care vă lasă este să vă iubiți unii pe alții așa cum v-am iubit eu, spune Domnul. Deci, aceste lucruri pe care Biblia ne spune în față, arată limpede, dragii mei, ce înseamnă să-L cunoști pe Domnul și să te bucuri de ceea ce este El. Să citesc lesetele care am vrut. Ioan continuă mai departe cu aceste cuvinte foarte importante, pentru că orice este... Născut din Dumnezeu, foarte interesant este acest cuvânt, pentru că oricine este născut din Dumnezeu biruiește lumea. Păi a birui lumea, asta nu înseamnă să pui mâna pe pușcă sau pe altceva, înseamnă biruiește lumea, birânța constă în faptul că ce iubește lumea, ce găsește lumea că e plăcut și în ce umbră și în ce-și trăiește viața, de tine așa ceva, este străin. Pardon. În inima ta există altă dorință, există altă plăcere, tu altceva cauți decât ce caută lumea. Lumea caută tot ce ține de viața asta de aici, cel născut din, din potrivă. El caută tot ce ține de viața veșnică în lucrurile pământești. Astea sunt de mâna a doua, nu sunt acele lucruri care să-și aibă prioritate în viața noastră. Prioritate și are acele lucruri de sus și apoi de pe pământ. Deci, de și spune Biblia că cei pământești nu pot să placă lui Dumnezeu. El, Iisus Hristos, este Cel ce a venit. Aici iarăși vorbește frumos. Și versetul 5. Cine, este, cine este Cel ce a biruit lumea, dacă nu Cel ce crede că Iisus este Fiul lui Dumnezeu? Deci este interesant, nimeni nu poate birui lumea decât Sufletul născut din nou. Acest cuvânt de la urma versetului este în legătură cu primul verset pe care l-am citit. Cine e acel care biruiește, decât cel care crede că Isus este ce fiul lui Dumnezeu? El, Isus Hristos, este cel ce a biruit. Și a venit cu apă și cu sânge. Nu numai cu apă, ci și cu sânge. Sigur, mulți vorbește despre apă ca fiind botezul, natural, își are și el rolul lui. E lucru pe care cuvântul are în vedere, Dacă când se vorbește despre apă și sânge, mergem frumos mai întâi în ghețismani să vedem cam ce se găsea pe fruntea Mântuitorului în acea agonie... În această stare atât de apăsătoare peste sufletul lui, când vedea muntele fără de legilor ale lumii întregi, pentru că el trebuia să răspundă în fața dreptății lui Dumnezeu, ca prin moartea lui să poată să dispară muntele acesta în marea uitării, ca Dumnezeu, Tatăl, să nu-și mai aducă aminte de el niciodată ca cei ce vor crede în numele Lui să se bucure de ce este El, Iisus, neprihănirea Lui Dumnezeu care va rămâne de apurul la infinit în sufletul și în ființa fiecăruia din cei ce îl vor primi pe El ca mântuitor. Chinul acesta Iisus l-a trăit în ghețismani. Cum Biblia vorbește că sudoarea care curgea de pe el când ajungea jos era picături mari de sânge, vă dați seama sângele nu a curs din palme și din picioare unde a fost bătute cuile ci și de pe întreaga lui suprafața corpului atât de mare a fost chinul suferinței la gândul pentru că el care n-a avut păcat, a trebuit pentru fiecare păcat să sufere, să plătească prețul și l-a plătit. E ușor să crezi ca apa, te bage în apă și dacă mă gata, ai neprihănirea lui Dumnezeu. Biblia vorbește limpede. El n-a venit numai cu apă, ci și cu sânge, adică nu numai rugăciunea din ghesismani, și de la rugășină din înghețismani am mers și la cruce pe Golgota. Când avem această înțelegere, atunci abia înțelegem ce înseamnă mântuirea care vine de la Dumnezeu, nu un formalism sec, fără viață, fără Hristos. Lumea asta, sămana care trăiește într-o și înșelătoare, punându-și încrederea în anumite forme, fără să cunoască adevărul Evangheliei. Când se vorbește despre adevărul Evangheliei, Apostolul Pavel, el arată limpe de ce este Evanghelia și descoperirea Fiului Dumnezeu. Iar așa vine de la Tatăl, lucru pe care el, Pavel, l-a trăit când pe drumul Damascului l-a întâlnit pe Domnul. Și Pavel vorbește în date, și în date după aceea l-am și vestit. Dacă vorbește despre vestiri, nu mai spune, ci am și vestit Evanghelia. Întrebarea, dar de unde ai auzit-o? Că nu s-a întâlnit cu niciunul din apostoli. Era descoperirea, el o numește, care a venit de la Tatăl în ceea ce este acest Isus l-a întrebat și cine ești tu, Doamne? Până la clipa asta, despre Iisus, eu știa cu totul altceva. Că lumea vorbește ca fi fiul lui Dumnezeu, că a venit pe pământ și că se numește Hristosul, dar cercul în care El a trăit, învățătorii cu care El a avut a altceva credea despre acest Iisus de care lumea vorbea că face și minuni face și semne și că fi Hristosul. Iar Pavel credea ce spuneau cărturare, farisei și mare preoți care l-au condamnat pe Iisus la moarte și în credințarea lui Pavel pe drumul Damascului până la întâlnirea cu Iisus, aceasta era credința lui despre acest Iisus din Nazaret. Și când el a pus întrebarea, cine ești tu, Doamne? Eu sunt Isus din Nazaret pe care tu Isus Isus din Nazaret care i s-a arătat într-o lumină așa încât el a rămas orb, n-a mai văzut nimic. N-a putut nicicum gândi până la clipa aia că dulgherul din Nazaret ar fi Dumnezeul venit în trup de om. De unde a venit această încredințare? de la cărturarii și farisei și preoții nici vorbă de așa ceva. În credințarea de la aceștia pentru Pavel era aceea să facă prăpăd în biserica lui Dumnezeu. O, Doamne, iată așa se explică de ce în cursul istoriei multe din bisericile religioase fără Hristos au omorât pe sfinții care l-au mărturisit pe Hristos după scripturi. Avem atâtea mărturii în această privință. Nu romanii l-au condamnat pe Iisus la moarte. Pilat a fost omul care a fost șantajat, amenințat. Că dacă pe Iisus tu nu-L condamn la moarte, nu mai ești prieten cezarului, adică vei cade din slujba în care ești pus. Și atunci Pilat, când s-a auzit vorba asta, și bine, dacă așa stau după lui. și a dat -o în lor. Evreii l-au condamnat la moarte. De aceea, iubiții mei, frați, să gândim serios la ce spun scripturile, ca să putem avea acea credință sănătoasă pe care o dau scripturile a venit numai cu apă, ci și cu sânge. Și să auzim ce spune cuvântul, căci trei sunt care mărturisesc în cer, Tatăl, Cuvântul și Duhul Sfânt. Și acești trei una sunt și trei sunt care mărturisesc pe pământ. Duhul, apa și sângere. Și acești trei, una sunt în mărturisirea lor. Dacă primim mărturisirea oamenilor, spune Ioan, mărturisirea lui Dumnezeu este mai mare și mărturisirea lui Dumnezeu este mărturisirea pe care a făcut-o El despre Fiul Său. Cine crede în Fiul lui Dumnezeu are mărturisirea aceasta în El. Adică a cui mărturisire o poți avea dacă crezi cu adevărat că Isus este Hristosul? Ceea ce Tatăl a vorbit. Și eu am spune mai departe, Cine nu crede pe Dumnezeu, adică dacă nu credem ceea ce Tatăl a vorbit despre Isus, Domnul, îl face mincinos. Păi poate fi ceva, ceva mai josnic, mai urât și mai necuvincios să vorbești despre Dumnezeu, că este un mincinos. Iar acest cuvânt spus... Că îl faci mincinos fiindcă nu crede mărturisirea pe care a făcut-o Dumnezeu despre Fiul Său. Și Ioan explică mărturisirea, să o auzim. Și mărturisirea este aceasta. Dumnezeu ne-a dat viața veșnică și această viață este în Fiul Său. Deci în ziua judecății va mai putea cineva să se dezvinovăsească, să spună că el... N-a știut sau n-a putut să fie mântuit, E foarte limpede. a făcută de Dumnezeu este aceasta. Ca orice creie să aibă viața veșnică. Apoi spune Ioan. Cine are pe Fiul, are viața. Cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu, n-are viața. V-am scris aceste lucruri ca să știți că voi care credeți în numele Fiului Dumnezeu aveți viața veșnică. Auziți ce spune cuvântul. Deci asta înseamnă credința pe care prin Harul Lui Dumnezeu ne bucurăm și aducem slavă Lui Dumnezeu. De aceea, iubiții mei frați, să rămânem la cuvântul Sfintei Scripturi și atunci... Împrinim acel îndemn pe care Domnul Iisus ne-l spune când zice cerceta scripturile pentru că ele măturusesc despre mine Și că în ele s-o că aveți viața veștica Domnul să fie și El să rămână cu fiecare din noi Ca să putem ajunge în cele din urmă Să ne vedem sufletul mântuit și pus deoparte de Dumnezeu spre slava Lui Ami...